¡Nos vemos! Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Ones de Pau al programa antimilitarista de Contrabanda FM aquí al 91.4 del Dial de Barcelona Avui parlarem amb la Rosa Torà que és presidenta de l'associació Amical de Barcelona que ara us explicarem doncs, en què consisteix aquesta associació i sobretot doncs, tot el que representa de memòria històrica per les víctimes i pels supervivents dels camps de concentració nazis i de totes les víctimes del nazisme a Espanya. lluny del vístola, amor, al llarg de la planura nòrdica, en un camp de mort, freda, fúnebre, la pluja sobre el rovell dels pals i els enreixats de ferro dels tancats. I no arbres ni ocells a l'aire gris o en el nostre pensament, sinó inèrcia i dolor que la memòria deixa al seu silenci sense ironia, oira. I la vida és aquí, a cada no que sembla una certesa. Aquí sentireu plorar l'àngel, el monstre. Les nostres hores futures volar al més enllà, que és aquí en eternitat i en moviment, no en una imatge de somnis, de possible pietat. I aquí les metamorfosis, aquí els mites. Aquell infern obert amb una inscripció blanca, el treball us farà lliures. Sortís seguit el fum de miners de dones amb peses fora dels tuguris, a l'alba contra el mur del tir al blanc, o asfixiades xisclant misericòrdia a l'aigua amb la boca d'esquelet sota les dutxes de gas. Les trobaràs tu, soldat, a la teva història en forma de rius, d'animals. Ho ets tu, pura cendra d'Auschwitz, medalla de silenci. Sobre les esteses un amor i plora i pietat es podriren. Sota la pluja, allà baix bategava un no dins de nosaltres, un no a la mort morta a Auschwitz. Per no repetir amb aquella boca de cendres la mort molt bona tarda Rosa bona tarda Gràcies per atendre'ns, per col·laborar amb el programa i venim una mica tard, suposo, respecte a altres mitjans de comunicació perquè l'any 2009 es compleix el 70 aniversari de, de l'exili forçat dels republicans espanyols i per tant des del mes de gener, que ja n'haureu parlat però encara estem en aquest any de, del 70è doncs, aniversari i, i sempre serà important fer difusió Bé, a veure, no arribeu tard perquè sempre hi ha esdeveniments singulars. El 2010 serà el 65è aniversari de l'alliberament dels camps nazis. Per tant, el 2010 també té un significat eh, específic i els actes commemoratius del mes de mai al 2010 tindran un caràcter, diríem, més, eh, més massiu i més singular que els eh, actes que es fan cada any, habitualment cada any a més de maig es comemora l'alliberament, però cada cinc anys aquests actes prenen una dimensió encara més notòria. Per tant, exili, però també l'any que ve doncs es complirà 65 anys de l'alliberament dels camps de concentració. Mm. Explica'ns breument què és l'associació Amical perquè la gent doncs, pugui conèixer-la, perquè possiblement molta gent no ha sentit a parlar o sap alguna cosa que està relacionat amb els supervivents, amb les víctimes dels camps nazis, però com ho podem situar perquè eh, té la seva a Barcelona i també hi ha altres delegacions a Espanya, però en què consisteix Amical? Bé, Amical de Mataus i altres camps, perquè engloba també les víctimes d'altres camps, és una associació, bueno, és la més antiga que hi ha a Espanya, sobre memòria, perquè es va fundar l'any 1962. Una mica lligat amb l'exili, quan alguns dels supervivents que estaven a França, alguns van tornar, aleshores una tasca que van fer va ser intentar localitzar Eh, els que hi haguessin aquí a Espanya, que també haguessin tornat, posar-se en contacte, localitzar vídues, localitzar fills, i això va ser els orígens de l'associació, és a dir, crear una xarxa de suport en plena dictadura i funcionant, per tant, amb la clandestinitat, perquè la Mical, malgrat demanar-ho tres vegades, no va ser legalitzada, per tant havia de funcionar com una associació clandestina, però va fer una tasca ingent en aquella, aquella època per localitzar familiars i eh, localitzar també antics deportats. Amb quina finalitat? Bé, primer hi ha la finalitat de donar-se suport moral. Eh, ells eh, no eren reconeguts, ells no eren res, dintre del règim no va reconèixer mai això a l'època del franquisme i també eh, iniciar tot un procés de eh, reclamacions materials. També, eh? El govern de la República Federal d'Alemanya havia deixat de banda els republicans a l'hora de donar indemnitzacions per les víctimes del nazisme. Però part d'això també hi havia tota la tasca d'intentar divulgar amb totes les dificultats que comportava en aquell moment el que havia sigut la deportació dels republicans ignorada totalment per la majoria de la població d'aquí. I posar èmfasi en que el nombre de víctimes dels caps nazis era un fenomen que estava lligat, evidentment, amb la derrota de la república, la guerra, amb l'exili, i que gairebé no hi ha cap poble de tot l'estat que no hi hagi víctimes dels camps nazis. Mm. Més endavant, quan hi ha a l'any 1978, finalment, es va aconseguir que l'associació tingués un caràcter legal, aleshores és evident que els propòsits, els objectius inicials es mantenien, però aleshores es va poder endegar una tasca més pública, eh, amb la divulgació del fenomen de la deportació, del que comportava, i alhora també impulsar encara més èmfasi doncs, la xerrada, sobretot en els centres educatius, centres cívics, etc. I després també un altre aspecte important era intentar aconseguir que eh, s'erigissin monuments eh, a les víctimes en la sisma doncs, molts indrets de l'Estat. De fet, ara en aquests moments ja hi, ha, hi ha uns 80 monuments a tot l'Estat dedicat a les víctimes republicanes del nazisme. A part d'això, doncs la, la Mical està vinculada amb associacions germanes eh, que hi ha a la resta d'Europa, de, uns vincles molt especials en França, pel fet de que molts dels republicans, quan surten dels camps, la majoria no tornen a Espanya, sinó es queden a França, i després també estem integrats dintre del de, Comitè Internacional de Matausen, que és l'organització que a plegues representants de tots els països on hi va haver-hi víctimes i justament eh, a partir d'aquesta doncs, presència nostra dintre del Comitè Internacional de Mauthausen aquest octubre, a començaments d'octubre el Comitè Internacional de Mauthausen es reuneix a Barcelona és un esdeveniment molt important perquè amb això també volem eh, commemorar eh, que fa 30 anys, el 1979 el Comitè Internacional de Matausen es va reunir a Barcelona. Era una forma de posar de manifest que s'havia acabat la dictadura i que, per tant, podia haver-hi total llibertat perquè les víctimes de, del nazisme del camp de Matausen es trobessin a Barcelona. En aquell moment eh, va ser doncs, un fit important perquè van ser rebuts, o sigui, eren més de 600 persones que van venir, van ser rebuts pel president Terradella un dels primers actes de la Generalitat restablerta, van ser rebuts l'Ajuntament Democràtic i va tindre un impacte social i públic important i per això ara, per rememorar aquesta primera reunió del 79 doncs a l'octubre el comitè es reunirà també a Barcelona i lo maco doncs, també serà poder parlar amb els supervivents d'aquests camps d'assis que són molt poquets. Tenim que a Catalunya, per exemple, hi ha dos supervivents que són en, en José Maria Aguirre, no, perdó, José Maria Aguirre va morir eh, aquest setembre, precisament són molts poquets dies, a Mallorca. Eh, a Catalunya sí que eh, segueixen vivint l'Edmond Jimeno i en Marcelí Garriga. En Josep Figueres també? Sí, o sigui, el que passa que aquests eh, és, són gent doncs que, clar, l'edat fa el seu curs, eh, ja en molts casos han tingut una, un paper molt actiu, el que passa que ara en aquests moments eh, molts d'ells ja tenen dificultats per desplaçar-se, per assistir a actes, etc. De fet, en el conjunt d'Espanya, ara en aquests moments, no en quedaran més de 8 o 9 màxim. a França queden més, però, eh, clar, hem de tenir present que els més joves tenen 86-87 anys. Molt bé, podem recordar també a València en Lluís Estany i en Paco Aura, que serien eh, alguns de, de les persones doncs, que encara poden fer aquesta transmissió oral i també doncs, que ja l'han fet en altres èpoques amb testimonis escrits, que també l'associació ha fet un recull molt interessant que, que podríem comentar després també. Eh, perquè tinguem les referències i també les posarem al bloc del programa perquè pugueu doncs, tenir les dades concretes de l'editorial, dels autors i aquestes persones que, que expliquen doncs el seu testimoni. Mm, aleshores, recordem que el 9, 10 i 11 d'octubre es reunirà a Barcelona el Comitè Internacional de Mauthausen, que agrupa a representants d'uns 20 països i, per tant, això doncs, també serà una cosa interessant, però podríem continuar recordant quins són aquests camps, perquè en van haver-hi molts, i no només a Alemanya, sinó també a Polònia, a Àustria. Aleshores, recordem aquestes 7.000 persones deportades? Més, més. A veure, de fet, Mauthausen és el camp on van anar els republicans majoritàriament, és a dir, uns 7.000 republicans van anar a parar Mauthausen. D'aquests 7.000, el 65% van morir. 7.000? Sí, uns 7.000 només a Mauthausen. Ah. Els 65% van morir. Aleshores, la resta de camps, recordem que al Tercer RAC hi havia 20 camps. Hi havia 20 camps de concentració, a part dels comandos que depenien de cada camp. Per tant, era un sistema molt complexe. Bé, a tots els altres camps, el que passa que amb un nombre inferior hi ha republicans. Després de Mauthausen, el camp on hi ha més republicans és Bujenbal. Després de Hau, Ravensburg per les dones... Uh, Flossenburg o Ranienburg però inclús Auschwitz també van anar-hi a republicans què passa que hi ha com dues vies eh? la via dels que van a parar a Mauthausen són els que són capturats quan els alemanys invadeixen França a l'any 1940 i que immediatament són portats a Mauthausen, en bloc entre l'estiu del 40 i bàsicament fins a començaments del 41 Després, els que van a parar als altres camps, aquests hi arriben per una altra via. Són exiliats que s'han integrat en els moviments de resistència a França, que han estat capturats per les seves accions de resistència i aleshores ja són escampats per tots els camps. Eh? I llavors són eh, resistents, resistents que han treballat junts amb altres, eh, amb els francesos, amb els belgues, etc, que han estat formant part dels moviments de resistència contra el nazisme. Si els primers, aquesta primera gran onada, arriba a Mataus en el 40-41, els resistents hi arriben a partir del 43-44. I aquesta segona onada és menor, però és la que permet afirmar amb rotunditat que hi ha republicans a tots els camps del Reich, a tots, absolutament a tots, inclús a Polònia. Tot un plegat ens enviï un calfred d'indescibles esglai. De totes les avingudes del camp convergien vers nosaltres éssers humans que semblaven fantasmes. La imatge mateixa de la mort. D'una transparència de larves, cares com calaveres, tot ulls i dents, cossos inversemblantment esquelètics mans descarnades de difunts els caps esquilats al zero coberts de parracs eren els presoners una altra xifra que són els 500.000 exiliats més o menys mig milió d'exiliats espanyols que fugen quan la república eh, cau en mans de la sublaboració feixista mm, Clara d'aquests 500.000, 7.000 és una petita part, també és una, també és un, una cosa que s'ha de recordar també, no? perquè la resta també són exiliats i passaran les seves penúries importants també i que segur que, que, que estan documentades avui el cas és a, el tema dels camps que tots sabem que van ser doncs, el més horrorós que es pugui haver viscut, oi? Aleshores, en, en aquests camps, acabem d'explicar la, la deportació. O si sigui, Vol dir que els que anaven als camps eren els més resistents o, o també es podia ser enviat per altres motius? La, els deportats, perquè eren deportats? En el cas dels republicans, eh? ens assenyim el cas dels republicans. A veure, hem distingit les dues onades. La segona onada queda clara, són gent que està actuant en la resistència francesa i són capturats per la Gestapo, etc. i enviats als camps. Per què? Són enemics polítics del Reich, perquè estan treballant en contra del nazisme. Però aquest no és el cas de la primera onada, la gran onada que va parar gent qui són? Bé, com que hem començat parlant d'exili, sabem la trajectòria de sobres. Primer, el pas de frontera, com són mal eh, acollits per França com són col·locats com animals en les platges del Rosselló, etc. Bé, eh, passen els mesos i França, eh, aquesta gran quantitat de milers de refugiats que té, li molesten i com que li molesten, què està fent? Pressiona perquè tornin a Espanya alguns tornen, però la majoria no i aleshores els que són homes joves i es considera joves de els 18 fins als 40 anys els força amb lleis eh, que es promulguen els força a integrar-se en el que es diuen les companyies de treballadors estrangers aleshores França ja ha declarat la guerra a alemanya per tant què està fent? estan fortificant la frontera la línia Maginot etc i aquests republicans reclutats de, de malgrat eh, per França per l'exèrcit francès són enviats molts d'ells a fer treballs de fortificacions per tant, si estan fent treballs de fortificacions a la frontera quan al maig del 1940 l'exèrcit alemany invadeix França uns dels primers presoners que capturen són aquests republicans per tant, d'entrada són capturats com a presoners de guerra pels alemanys i van aparar en uns camps que s'anomenen estalacs que vol dir camp de presoners de guerra i allà van a hi els republicans junts amb els francesos, els belgues tots els capturats estan als estalacs que n'hi han repartits molts aleshores què passa? I llavors aquí ara és on ve la, eh, diríem la, no la tradició sinó la indignitat de la, no hi ha paraules per catalogar el que fa el règim de Franco davant d'això Hitler informa a Franco que en els camps de presoners de guerra hi ha espanyols I llavors és quan es produeix el fet indigne de que Franco es desentén totalment d'aquests espanyols i per tant la resposta és fas, fes el que vulguis amb ells nosaltres no els volem i aleshores les circumstàncies són que en aquell moment s'està construint el camp de Matausen s'està fent gran, el camp de Matausen està creixent i per tant els nazis veuen l'oportunitat de tenir Madour es clava per acabar les instal·lacions del camp de Matausen. Per tant, som portats a Matausen, primer, per responsabilitat, evidentment, dels nazis, del govern francès, del govern de Peten, que tampoc vol saber res d'ells, i pel govern de Franco. I, clar, no arriben a Matausen com a presoners polítics, sinó que arriben a, a Matausen... I són catalogats com a pàtrides. per això els republicans van marcats a senyalar amb el triangle blau, que és el color que donen els apàtrides, perquè consideren que no són del lloc, poden fer més el que vulguin, no tenen cap govern al darrere. Les convencions de Ginebra no els protegeixen, no hi ha res que els protegeixi. I aquests 100.000 republicans que van a Baramatausin són els que bueno, dintre del camp eren coneguts com els triangles blaus, perquè anaven marcats amb el color dels apàtrides però, clar, paradoxalment dintre del triangle sempre hi havia la lletra de la nacionalitat, doncs hi ja ha l'èixer d'Espanya eh? per tant eren, sabien, tothom sabia que eren espanyols però en canvi són considerats apàtrides és a dir, eh, Franco els envia als camps indirectament igual com ho fa Peteng i igual com el nazisme li va haver tenir en aquell moment una mà d'obra de, de gent jove que no importa en quines condicions treballin o el que sobrevisquin. Molt bé, aquest triangle blau amb la S d'Espanyols de, o d'Espanya és el diguéssim l'icona, el logotip que utilitza l'associació Amical i també podríem comentar, seguir comentant quin, quin era l'objectiu dels camps de concentració, no? perquè també hi ha hagut diferents funcions, i diferents tipus de camps. Podem definir-los d'alguna manera per entendre més bé què eren realment aquests camps? Bé, això és, també és difícil, eh? podem simplificar-ho, però és difícil de comentar perquè, a veure, amb el llarg de, del temps també varia. Eh? A veure, eh, primera cosa, els camps formen part del nazisme, és a dir, la ideologia nazi, o sigui, és consubstancial a ella, l'existència de camps. En quina finalitat? De, de castigar i reeducar. Per tant, els camps sorgeixen a la pròpia Alemanya en el mateix moment que puja el nazisme al poder. O sigui, els camps, grans camps d'Alemanya, es creen immediatament després de la pujada de Hitler al poder. Qui va parar? En un primer moment tota l'oposició a Alemanya. Comunistes, socialistes, socialdemòcrates... Aquests són els primers destinataris dels camps. Després vindran ja... De seguida vindran ja les persecucions. D'altres grups, primer l'oposició política i després l'oposició religiosa, testimonis de Jehovà, que són objectors de consciència i, per tant, es negaran a fer les salutacions a Hitler, es negaran a servir a l'exèrcit. Aquests també aniran a parar alss camps homosexuals, també perquè ells no contribueixen a la reproducció de la raça ària, etc, etc etc, gitanos, etc lògicament s'ha de parlar d'una manera molt clara dels jueus en el moment en què es considera que els jueus en la pròpia terminologia nazi que són? són bacteris, són virus que estan infectant a l'estat alemanya i per tant han de ser és un grup inferior que ha de ser eliminat bueno, per tant els camps eh, van acollint eh, o, o diferents grups fins que arriba un moment en què ja no és suficient Eh, els el recintes que han creat a Alemanya sinó que es van ocupant països, sobretot ja quan comença la segona guerra mundial i aleshores van sorgint també camps als països eh, de l'est sobretot a Polònia i aquests camps de Polònia tenen ja una altra funció molt clara que són els camps pròpiament d'extermini que són els camps en què a partir del 1942 doncs els jueus són, els, es buiden els guetos i són ja traslladats als camps d'extermini on aquests camps ja l'única finalitat que tenen era la mort industrial per ells que han de ser exterminats jueus i gitanos però els altres camps també eh, tenen la finalitat d'extermini però és diferent, una cosa és exterminar a través del treball de les condicions d'higiene, de la fam, etc. i l'altra cosa és ja un camp que l'única funció que té és que arriba un transport es fa la selecció i els que no valen van directes a la cambra de gas per tant hi ha sis grans camps d'extermini no? que són els que estan situats a Polònia hi ha els camps que estan a Àustria o a Alemanya el que és el Reich i aquests camps que no són pròpiament d'extermini no vol dir que no siguin camps destinats també a l'eliminació però una cosa és eliminar per les condicions físiques, pel treball, per les malalties, etc. perquè la primera finalitat és usar aquella mà d'obra fins, doncs, com que reemplaçada, ràpidament, no importa la, el que les persones durin 3 o 4 mesos perquè contínuament els camps s'omplen de gent. Sobretot després de la invasió de la Unió Soviètica, clar, els milions de presoners russos que van també per als camps, és una mà d'obra contínuament renovada. Què passa? Que també en aquests camps es fan operacions d'extermini, perquè quan estan superplens i han d'arribar a nous transports, eh, eliminen els febles. Eh? En molt poc temps m'havien reduït al no-res, a no ser absolutament ningú. Començant pel cabell esquilat, tatuant-me un número al braç i prenent-me totes les pertinences. Ara m'havia convertit en carn nua. havia perdut la identitat. La dona que em va processar em va preguntar: "D'on vens? Quines notícies tens de fora? Què feies abans de la guerra?" I Jo casualment li vaig dir que tocava el violoncel i mentre pensava en l'estupidesa que havia comès en explicar-li, ella va semblar terriblement excitada i va dir «és perfecte!» i em va amenar a un cantó on em vaig esperar, sense saber què m'oferia el futur. La dona que em processava va aparèixer finalment i em va presentar la directora de l'orquestra del camp de concentració, l'Alma Bosset, neboda de Gustav Mahler, i en comptes de dirigir-me a la cambra de gas, vaig tenir una conversa sobre el violoncel i la música. Vaig quedar totalment perplexa. L'alma era una persona molt disciplinada i va mantenir una escrupulosa disciplina d'orquestra, fins al punt que en algun moment vaig pensar que estava veritablement boja. Però això ens salvava la vida a tots nosaltres, perquè mentre estàvem embardissats seguint els seus gestos i intentant fer les notes correctament, ens transportàvem a un altre món. I així no vèiem res. Si un mirava per la finestra, normalment veia les xemeneies no i el fum de la gent cremada. I nosaltres, amb aquest camí de bogeria, concentrats a fer bona música, i veiem, sobretot, les notes correctes. Onas de Pau a Contrabanda FM. Recordem un moment per tots els radioients i les radioients de Contrabanda FM, estem al programa Onas de Pau i estem xerrant amb la Rosatura, que és presidenta de l'Associació Amical de Mazhausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya. Per seguir parlant una mica de les característiques de les horroroses característiques d'aquests camps de concentració i extermini nazis. Eh, podríem recordar també que el mes de maig de, del 2009 Amical va organitzar el darrer viatge amb Mauthausen amb, amb diferents eh, col·lectius i diferents persones i podríem aprofitar també per eh, explicar una mica què és el que els alemanys avui en dia doncs, mantenen en peu per recordar aquesta memòria que per molt horrorosa que sigui és la seva memòria del seu poble del nazisme i que no l'oculten no? aleshores això realment com, com és eh, un cop es visiten aquests camps bé, amb això també hi ha moltes etapes ara no m'hi estendré, jo diria que avui en dia a veure, eh, sí que a Alemanya hi ha hagut un, un reconeixement de la culpabilitat del que va ser el règim nazi Àustria, que formava part del Reich Matausen està Àustria, eh, no està a Alemanya eh, ha sigut més tard el reconeixement Uh, què queda actualment dels camps? Doncs de, depèn. Generalment queden poques restes. Hi ha pocs camps que estiguin conservats d'una manera força intacta. Matausen és bastant excepcional perquè és un camp que, com que es va fent pedra doncs, uh, i està amurellat, doncs queda, queda força part de les instal·lacions, força. Uh, no és el cas de Gusen, per exemple, era el comando principal de Matausen i és on va morir la majoria de republicans, que no queda res, gairebé no queda res. Ebense, tampoc queda res, i la major part dels camps estan desmantellats. Alguns doncs, s'han conservat com a memorials, com és el cas de Matausen, o part d'Auschwitz, o d'Oriannenburg, però, en general, el que és l'ampli sistema de camps, que no eren a més el camp, sinó tots els comandos, poques restes hi han. Nosaltres viatgem, bueno, nosaltres i tots els altres països que cada any viatgen als camps pels viatges commemoratius, doncs el que fem és evident que, eh, a part de visitar el camp, doncs a Matauze n'hi ha el monument, els republicans, eh, fem un homenatge allà, ho fan sempre estudiants, viatgem amb estudiants perquè ens sembla que la desaparició de les víctimes directes fa cara al relleu doncs l'haguem d'agafar les generacions que seguim i els viatges amb estudiants, que ja fa bastants anys que els anem fent doncs serveixen també una mica per passar el testimoni del doncs, de, que van ser els camps Tu has fet feina de documentació paral·lelament i, i més enllà doncs, de la, la, la tasca de presidenta d'Amical, també has escrit diversos llibres i sobretot has parlat amb, amb els supervivents, amb aquests testimonis dels camps nazis d'arreu d'Espanya i d'una manera més propera a Catalunya. Què ens podries comentar d'aquestes vivències que ells comparteixen aquí quan esteu a l'associació? Què és el que destacaries d'algun de, comú denominador d'aquesta experiència de l'horror de, del nazisme als camps? Bé, penso en general eh, són persones que, malgrat haver patit doncs, el que ja és gairebé indescriptible, no són venjatives, sinó que, malgrat tot, que la seva experiència és dura perquè comença la guerra d'Espanya i, doncs, en molts casos, el seu exil interior tampoc l'han superat, diríem, no? el, a vegades vegada està desarralat no? durant tota la vida i, entre més, l'experiència dels camps, malgrat això la, la venjança no és un sentiment que els domini sinó més aviat la seva preocupació és i després de nosaltres què eh, tenen poc, es perdi doncs, la memòria de, de, de la seva experiència que en definitiva si arriben allà és perquè ells van combatre per la llibertat i per tant això és alguna a transmetre i per tant eh, jo penso que bueno, no només aquí sinó els altres països en què el relleu de les associacions, l'estan portant ja gent més jove, això els dona un punt de satisfacció. No cal dir quan fem els viatges a Matausen que ens acompanyen també, els pocs deportats que encara poden viatjar, doncs veure com són els estudiants, una mica els protagonistes en els actes, això penso que els dona com una satisfacció i una esperança de que la seva experiència no va ser inútil. L'altre dia, parlant amb uns companys, l'estàvem... Bueno, estàvem discutint sobre dos posicionaments diferents que possiblement eh, haurien pogut dominar dins dels camps a l'hora de sobreviure aquestes persones que estaven doncs, eh, empresonades, esclavitzades, etc. Uns deien que l'individualisme era més potent per salvar-los i l'altre deia que el companyerisme era més potent per salvar-los. És una discussió potser filosòfica o, o més... Bueno, però també pot ser interessant per situar-nos, no? Aquesta solitud de, de la pàtrida, de l'esclau, de tota la violència constant de, del nazisme, no només amb tortura, sinó de moltes maneres, i el sobreviure, que és un fet, però com s'arriba a sobreviure. Dependrà de cada cas, però podria existir aquestes dos, dos fronts o, o per tu, Rosen pel que t'han comentat, que creus que l'ésser humà té més força en col·lectiu o en sobreviure i amb tot el que significa, doncs, de, de, a costa dels altres, clar. És molt complicat, eh?, respondre a tot això. A veure, jo penso que a veure, que hi ha prous persones, testimonis, que han reflexionat sobre això de manera molt profunda, com és el cas de Primo Levi, etcètera, no?, Bé, eh, l'individu, la col·lectivitat... Bé, jo penso que no són dues coses eh, incompatibles. A veure, la major part de, de, de deportats que van a parar als camps formen part d'una... Tenen una història darrere. I el fet de poder eh, compartir, encara que sigui una molla de pa o, o una petita conversa amb algú que és proper teu, perquè és del teu poble, perquè és del teu país, etc. jo penso que això és una victòria, ja. És dir, que justament... Uh, els nazis el que fan és quan uh, deshumanitzen perquè priven a la gent del nom i li donen un número uh, això acaba fracassant perquè la gent no pot, uh, no es converteix en un número, la gent intenta uh, fer servir totes les estratègies que, que té encara que siguin molt poques per mantenir una mica els llaços de la seva història del seu passat, etc. I en el cas dels republicans potser és una mica singular perquè és clar ells no van, eh, no van anar per allà per atzar, sinó que bé, eh, són combatents d'una guerra que han perdut, han passat l'experiència de l'exili han passat l'experiència horrorosa dels camps de França han estat fet presoners han estat a la resistència contra els nazis i això els ha donat una cohesió de grup que després els és bastant útil eh, a matar eh? perquè és gent que no és agafat de casa seva i portat al camp, sinó que venen d'una trajectòria de lluita bastant llarga ja. Per tant, eh, els mecanismes de solidaritat difícils, eh, i que hem d'entendre que són grans accions, són petites conquestes que es fan gairebé minut a minut, en el cas dels republicans són bastant notables. Són bastant notables perquè... Ja, venen, ja tenen un passat que els ha aglutinat, que és, que és des de la guerra. És que en qualsevol grup humà, en qualsevol persona, hi ha reaccions que van de la generositat més gran a l'egoisme més gran, però és que això passa en qualsevol circumstància. Per tant, és evident que en els camps va haver-hi gent que la seva salvació va dependre de, també de col·laborar. És evident, però és que, a veure... Eh, Tampoc nosaltres som ningú, una mica per jutjar, diríem que cada cas és cada cas, cada situació és cada situació. Què passa que, fet aquesta primera reflexió, el que he dit abans, continuo afirmant amb rotunditat que els republicans tenien raons històriques i de passat per estar cohesionats, perquè venien d'un passat molt comú. Mira. Aquest és un lloc on no es pot tocar el violí. Aquí es trenquen les cordes de tots els violins del món. Jo també sóc un gran violinista. I he tocat a l'infern moltes vegades. Però ara, aquí... Trenco el meu violí i callo Anem a parlar, si sembla bé, de la CCS, Rosa. Aleshores, la CCS podríem dir que era la guàrdia pretoriana per la protecció personal de Hitler, però que amb el temps es converteix en un potent cos de repressió. Aleshores, la CCS, quina funció té els camps de concentració, els camps d'extermini, i quina responsabilitat té també, al final? Bé, de la CCS ja se sap Vull dir, el que s'ha de considerar és que dintre de l'aparell nazi és un grup eh, important, a vegades es parla del propi estat SS dintre del de, nazisme eh? és un grup prou important de poder no només numèric sinó de poder econòmic les SS tenen empreses o sigui, és un grup de poder molt important, els camps depenen de Himmler i Himmler és el cap de les SS ara bé són pitjors per dir-ho d'alguna manera els vigilants dels camps SS que les SS que estan al front de Rússia o, o que estan als països ocupats. Bé, això també depèn de, de, de cada cas i de cada circumstància. En general, les SS que estan als camps, l'SS normal, el soldat d'SS RAS, és aquell que veu el camp com un privilegi, perquè està al camp de vigilant vol dir no està al front i per tant per ell és un destí privilegiat. Això què porta? Que a vegades justament per no perdre aquesta situació de privilegi s'esmercen, posen molta cura en manifestar-se especialment celosos amb la seva tasca per poder seguir mantenint aquell lloc de privilegi. Però jo remarcaria el que he dit abans, eh? que els camps són també una font d'ingressos per les SS. A veure, la famosa pedrera de Mauthausen va ser expropiada per les SS i era la pedrera més gran d'Àustria. Tota la pedra que allà sortia, que servia doncs, en fi per adoquinar els carrers de Viena, etc per tot aquesta pedra, qui l'extreia? els claus que no cobraven res. I la SS venia a la pedra, per tant poso aquest exemple, però a tots els camps hi ha enormes complexes eh, industrials d'explotació de tipus que són un enorme benefici per a les ECC. Estàvem molt ben organitzats i inclús també molt, molt ben documentat totes les persones que entraven, les persones que anaven a les cambres de gas, les persones també de diferents procedències inclús també la, la feina que havien de fer, hi ha un, una rigorositat en la documentació molt important i que també ha permès després que es conegui o, o tampoc es ben bé així? Depèn dels casos, eh? és a dir, sí que evidentment la, la burocràcia dintre de l'estat és molt meticulosa, molt, moltíssim. Bé, el que passa és que quan ja eh, són els darrers temps, quan ja està clar que perden la guerra, hi ha una voluntat de destruir les proves i en molts camps es destrueix es crema directament la documentació perquè no deixar rastres de, dels assassinats, dels crims ara, això no vol dir que eh, no hi hagin camps especialment documentats el de Matausen és un d'ells eh? però hi ha altres camps en els quals doncs, la documentació es va gairebé perdre tota perquè van haver-hi això, va haver-hi la destrucció de les proves eh? tot i així, doncs sí que amb moltes dificultats es pot anar coneixent doncs, el conjunt dels deportats perquè després de la guerra la Creu Rosi Internacional va crear un organisme de, bueno, de, de registrar morts, desapareguts, etc. pensa que ja no només és els camps el que va significar les enormes persones desplaçades a acabar la, la Segona Guerra Mundial milions i milions de persones per tot Europa, desplaçades. Ara la Creu Roja va assumir aquest servei, de fet el, el registre no, dels de morts als camps, que no vol dir que siguin tots, però el registre més complet el té la Creu Roja Internacional. Mm? Això podria ajudar més o menys després amb el judici de Nuremberg, que es va fer per jutjar aquests crims contra la humanitat. Aleshores, el, el judici de Nuremberg, quina importància té i realment doncs, quin referent significa per la història? Bé, el judici de Nuremberg, transcendència a nivell històric, doncs jo penso perquè es, eh, diríem, es posen damunt la taula delictes que fins aleshores mai havien estat. Crims contra la humanitat, per exemple. Eh? A partir de Nuremberg, això és un precedent important per a altres judicis que coneixem que s'han produït i encara es, es produeixen. Ara, eh, els incriminats, els jutjats a Nuremberg, bé, són gent significativa, singular, i potser, evidentment que no tots, ni molt menys, però el que van voler fer els vencedors va ser eh, triar una mica doncs, eh, els, el, els més significats de cada un dels ventalls de sectors implicats amb el nazisme, no? Eh, militars, SS, mm, metges eh, industrials, etc. Però, a veure, eh, Nuremberg és un precedent a nivell de dret internacional, això està clar, però que tots els que eh, havien de ser jutjats no van ser, això està clar, i entre altres coses eh, la dificultat en triar qui jutja, entre altres coses perquè eh, el partit nazi tenia milions i milions de d'afiliats, bona part del poble alemany estava implicat, encara que no tots fossin culpables de cometre crims, però, evidentment que les SSC els camps eren milers i milers, no van pas ser jutjats tots, ni molt menys encara ara estem veient com hi ha ja surten casos, doncs, de gent que o va a canviar de nom o canvi de país, d'identitat, etc. i que potser, doncs es descobreix en algun moment donat el seu passat, però no sempre és així molt bé l'any passat el 19 de juliol del 2008 es va produir una querella contra quatre membres de la CCS, tot en cop, per delictes contra la humanitat en els camps de concentració nazis, de Mauthausen, Sachenshausen i Flossenburg. Aquests membres de la CCS són Johann Leprich, Anton Tidjunk, Josias Kumpf i Iwan John Demjanjuk. Aleshores, per què cal buscar justícia encara avui i perquè des de Miquel doncs, feu a, a aquesta querella? Bueno, aquesta i d'altres, o sigui perquè no és només aquests, eh, aquests membres de la GCC que ja, doncs, eh, molts d'ells potser no arribaran ni a ser jutjats perquè eh, suran mort és també hi ha, nosaltres posem també molt èmfasis a part d'això en tot el tema del neonacisme eh, tots els moviments neonacis que tenen una incidència doncs important i que, bé, eh, Espanya, doncs, bé, és un dels països importants en difusió de literatura negacionista, etc. A veure, és una qüestió, diguem, de, de veritat històrica, de, de coneixement, de justícia i també d'exemplaritat, de... eh? O sigui, mostrar l'exemplaritat que, bé, eh, en principi, doncs, gent que han sortit impunes dels seus crims, doncs, en la mesura del que sigui possible, malgrat els anys transcorreguts podin, puguin ser posats en evidència davant la humanitat de quina va ser el seu, el seu paper. Mm? Mm -hmm. Vosaltres, que viviu segurs a les vostres cases temperades, vosaltres, que trobeu en tornar al vespre el plat calent i cares amigues, considereu si això és un home. El que treballa en el fang, que no coneix la pau, que lluita per mig pa, que mor per un sí o per un no. Considereu si això és una dona, sense cabells i sense nom, sense forces ja per recordar, buits els ulls i fred el ventre com una granota a l'hivern. Mediteu que això ha passat. Us encomano aquestes paraules. Esculpiu-vos-les al cor, en ser a casa i anant pel carrer, en adormir-vos i en llevar-vos, repetiu-les als vostres fills. O que la casa s'us esfondri, la malaltia us impedeixi i els vostres us retirin la mirada. trobem a la seu de Mical d'aquí Barcelona i anirem ja acabant la, la conversa amb la Rosa Torán que és presidenta de l'associació però sí que almenys destacar a veure, doncs un altre viatge que es va fer també el 4 d'abril es va anar a Montauban que és on, on es troben les restes de, del cos de Manuel Azanya l'expresident de la República Espanyola Lo l'important d'aquest homenatge a Manuel Azanya més enllà de, de recordar doncs a, que abans de Franco hi havia doncs, uns governs legítims, doncs, la importància seria posar evidència una mica doncs, la, la memòria històrica espanyola, no? que encara s'ha doncs, fet molta feina aquí i Amical és un referent també, no? perquè Amical fa el treball de memòria històrica espanyola els supervivents i també de les víctimes de l'holocaust nazi, dels camps d'extermini i de concentració nazis, però també aquí no hem d'oblidar doncs, el que va significar doncs el franquisme. Aleshores, simplement recordem que en aquest homenatge d'aquest any es deia, entre d'altres peticions, per una banda, el compliment de la llei de la memòria històrica, que sense dilacions, doncs, que es porti a terme, i després podríem destacar també l'altre punt, que és l'anul·lació de la llei d'amnistia de l'any 1978. Aleshores, això, d'alguna manera, doncs, podríem, podríem comentar-ho com a un referent doncs, molt diferent respecte a l'Alemany, no? que, que doncs, sí que ha fet un procés de recuperació de la memòria històrica i de justícia que aquí està pendent què podem dir Rosa? Bueno, nosaltres de, des de l'associació el que demanem és que la llei de memòria que ha costat tant d'aprovar, malgrat no satisfà plenament però que se'n diguin els mecanismes perquè es compleixi tant pel que fa eh, el tema dels eh, judicis de, de, dels consells de guerra sumaríssims durant tot el franquisme que s'anulin d'una vegada que s'acabi també eh, tota la eh, simbologia que encara queda repartida per tot el país de l'època de la dictadura i eh, respecte a la llei d'amnistia bé, jo penso que aquestes alçades tothom sap que la llei d'amnistia per qui estava pensada en definitiva era pels butxins perquè era una llei que Evidentment que va, treu, va servir per treure presos polítics de les presons, però també va servir per que, a canvi els que estaven involucrats amb, amb, amb delictes, amb crims, durant tota la dictadura que eh, quedessin impunes. Per tant, doncs, per què aquesta situació tan diferent del que ha passat d'altres països? Doncs sabem que la transició aquí va tenir unes característiques especials, és a dir, la transició de la dictadura a la democràcia, es va fer en part, no en tots, eh? però en part de les persones que estaven involucrades en la dictadura. Eh? Per tant, no va ser un començar de zero partint de l última legalitat que hi havia, que era la republicana, sinó que va haver-hi una part del franquisme reconvertit. A veure, Rosa, quan els companys aquí a Montauban diuen que demanen la... L'anul·lació de la llei d'amnistia i de tots els consells de guerra, això és una cosa molt concreta i és possible avui en dia. Nosaltres creiem que sí i volem que, que s'aconsegueixi, però quins serien els camins necessaris? No és tan fàcil, és molt complicat, tal com està ara la llei, és molt complicat. O sigui, Anul·lar tots els consells de guerra i els judicis sumaris de la dictadura, això requeriria una una llei específica, però que això és un tema polític, no jurídic per tant, hauria d'haver-hi una voluntat política molt clara per fer-ho a veure, tenim ara el cas de que eh, l'any que ve serà l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys com és possible, no, no hi ha un altre cas al món en què un president d'un govern legítim sigui afusellat pels que s'han alçat contra aquest govern i que aquest eh, judici no estigui anul·lat la seva vida és irrecuperable, el crim ja està fet, però el judici no està anul·lat. No? I hi ha eh, paraules, hi ha promeses, etc, però ha d'haver-hi voluntat política per realment anul·lar aquest judici. Si s'anul·la aquest és evident que els altres cauran també perquè hi un precedent. No? El tema també important, per anar acabant Rosa, és que també als republicans hi ha un esprit més universal, no?, de, de defensar una llibertat, una fraternitat, una igualtat, que va més enllà de les fronteres i que també, doncs, identifica a, a les víctimes i als supervivents de, dels camps de concentració. Bé, aquesta és una de les, dels missatges, diem, que ens haurien de fer reflexionar, no?, Eh, que en els camps, eh, bé per, realment per necessitat, però es creen uns vincles que sobrepassen malgrat la solidaritat s'exercesci molt a petita escala, però alhora eh, es creen uns, uns vincles de, de, de fraternitat, perquè eh, justament, eh, si ja ho hem dit, ja ho he repetit no?, que pels nazis es tracta de deshumanitzar, vull dir, recuperar la humanitat, eh, que és sentir-se junt a tots els altres que tens al voltant, al marge de, del lloc on provinguin i de quina extracció cultural, religiosa política, etc. siguin eh? jo penso que és un dels missatges més, més decisoris no? que n'hauríem de treure de, de l'experiència dels camps eh? aquesta internacionalització que es crea això queda molt clar en les jornades que es fan de commemoració de l'alliberament, com eh, hi ha gent de tot el món, hi han trobades d'ajudes de, de tot el món. Jo penso que és potser una de les coses més positives, eh, que avui en diem de treure d'aquell passat, ignominiós. Eh? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, en Rosa Torà, per, per atendre'ns. I recordem només que el, els dies 8, 9, 10 i 11 d'octubre, hi ha la trobada del Comitè Internacional de Mauthausen a Barcelona i pues, també farem doncs, alguna referència quan arribi el moment per, per tornar-ho a recordar i intentarem parlar amb, amb un dels supervivents que hi ha a Catalunya dels camps de concentració a si tenim la possibilitat de, de parlar amb ells o amb ells i doncs, fer un programa especial amb, amb aquesta conversa, que seria una segona part d'aquesta xerrada que hem tingut avui amb la Rosa Torà veiem mm, si és possible moltes gràcies Rosa, una vegada més a vosaltres Música i els textos recitats que hem escoltat en aquest programa Dones de Pau corresponen al CD Músiques de l'Holocaust interpretat pel Brosa Quartet de Corda acompanyat amb l'acordió de Gregori Ferrer i la veu d'Alies Barberà Al blog Dones de Pau trobareu més informació i sempre que vulgueu podreu escoltar o descarregar l'àudio dels programes emesos a contrabant FM. La direcció del blog onesdepau.org contrabanda.org Gràcies per la vostra atenció. Fins la propera. Salut i pau a tothom. bones de pau a contrabanda fma